Fredaskanan med Jan Holmbo. God morgon! Önskar HITS FM! HITS FM! Hej Janne Humboldt, vad kul säsongspremiär! Det är den 9 september och det verkar bli en alldeles ljuvlig dag idag också. Varmt välkomna en timme tillsammans med mig. Med Jan God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Så ja, nu. nu är vi på banan härligt. Det var åt morgon i konungariket. Kronan var putsad och valutan undervärderad. Elden från nattens senaste bilbrand hade falnat och glöden var i det närmaste släkt. I den stora salen på slottet satt regenten och funderade. Han gjorde det ofta nu för tiden. Om det berodde på tilltagande ålder eller om det var något annat som låg bakom det mindes han inte längre. Amerika klockan på den södra salsväggen tickade oförtrutet. Tick, tack. Tick, tack. Klockan var av en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 Av den enkla anledningen att söderväg är den vägg som varierar mest i temperatur. Och just det, temperaturvariationer är av ond för alla urverk som innehåller någon form av mekanisk rörlig del. Morgonkaffet var nästan urdrucket. Men smörgåsen, ett grovt bröd med greveost och krasse, låg fortfarande orört på fatet. Brödet var nyckelmärkt. Osten krav.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 Så olustigt ovist. Framtiden, den som han och hans familj och hela hans hov alltid sett an med tillförsikt, kändes allt mer oroande. Runt om i världen hårdnade det. Mörka moln tornade upp sig och hotet, hoten och haten brydde sig inte längre om vare sig nationsgränser eller världssamfund. Och allt eskalerade. Fortare och fortare. Det kändes som vi alla befinner oss på ett sluttande plan mot framtiden där lutningen ökar sekund för sekund. Tick, tack, tick, tack. Naughty boys in nasty schools, all the rules. Having fun and playing That run to. all the teachers in the pub passing man are ready.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 Nela meu Fredas här på Hitze 597,8 som en bygg med mig, Jan Holm. Holm Bom. ni, vad kul eh, att vi är igång igen. Hoppas ni har haft en bra sommar. Det har varit en fantastisk sommar tycker jag eh, på många sätt. Eh, när man tänkte så här, det blir nog ingen bra sommar. Så kom sommaren. Det var, det var liksom det. Ja, sånt gillar vi. Det tycker vi hemskt mycket om. Idag skulle vi gå lite i litteraturens tecken. Det har ju faktiskt här i Tranos. Eh, genomförts någonting som heter Trans at the Fringe och, och jag tänkte liksom att vi skulle ta eh, ta reda på lite hur det gick. Vi ska ringa, vi ska ringa en av dem som, som har sett till att det här blev av och ta reda på lite, ah, lite eftersnacks här. Vi ska göra en, en nyhet av någonting som redan har varit en nyhet. Vi ska prova det i alla fall. Och sen ska vi faktiskt ta och ringa till en mässgeneral också inom litteraturens tecken för att ta reda på vad lite som händer mer i vår region. Tack för att du lyssnade på Fredagsfrallan. Har du har ni sovit på gummimadrass någon gång? Prova det. Jag ska aldrig glömma din gummimadrass i En blå variant som var alldeles kast Du gav den till mig när vi kom hem en kväll Och jag skulle få sova hos dig Bell. Dessutom så var den ju alldeles platt Jag tänkte det blir ingen sova i natt Jag blåst och slet och blev rövat gräl När jag skulle få sova hos dig Bell. Madrassen var sladdrig, jag slet som en slav Och så la jag mig ner men då halkade jag av Jag trodde du menade under samma fäll När jag skulle få sova hos dig Annabelle Du låg ensam i sängen och snarkade när jag låg på golvet och sparkade På världens mest ottheta gummimodell Jag som skulle få sova hos dig Annabelle Så la jag mig på ryggen, den stod inte ut Och då lossnade proppen och luften Försökt jag suckade uh, Lägg av med ditt gnäll, sa du då och somnade om Annabelle Det var alldeles mörkt så jag såg ingenting Och proppen var borta där jag kröp omkring bra på ett storspel och fick mig en smäll När jag skulle få sova hos dig Annabelle. Jag vet om en ventilen för att teppa till Jag ska aldrig äta madrass en gång till Det drog vi kring golvet och allt kändes fel Så jag var med plats bredvid dig Annabelle Jag lägger dig på golvet, låt mig vara i då sitter du, jag ska tänka på det. Jag satt där på golvet. Du var inte snäll när jag skulle få sova hos dig annars. Jag ska aldrig glömma din gummi En blå variant som alldeles skas. Du gav den till mig när vi kom hem en kväll och jag skulle få sova hos dig annars. med Jan Holmgren. God morgon. Önskar Hits FM. <hills> Hits FM. Ja, Robin Broberg, ja. Jag tror att det sen i mitten på julen någon gång förra året så lyser en stjärna lite klarare på himlen då. Robert Broberg lämnade vårt, vårt gemensamma jordeliv. Ja, en fantastisk artist. Eh, fantastiskt, det kan man prata om på en massa olika sätt. Vi säger god morgon Magnus Gren. Ja, god morgon. Hej. Du, fantastiskt om jag använder det ordet. Är det, är det, kan det vara en bra beskrivning av det som precis är klart i oss? Ja, jag tycker det faktiskt också. Uh, jag tycker att uh, en, en stor händelse med de här åtta dagarna med Trondåsat för Fringe. Ja, precis. Alltså det, jag jag funderar lite så här. det jag tänkte, så Dels är det så här att det är fantastiskt att det är Trondås, bara en sån sak. Och sen tycker jag det är helt, helt, det är helt enormt att det är så länge Ja, alltså förra året var det tio år. Ja, okej. Okay, så, så idag, är det, så om vi ska prata litteratur, då ska man säga att det var pocketversionen i år då på något sätt. Ja, det. Ja. Alltså vad skönt att vi tog ner till åtta år för äh, det var lite på krafterna. Ja, det förstår jag. Eh, ska, vi, ska vi bara rekapitulera? Eh, för det, det finns en kärntrupp runt det här. Han är en stycken som liksom har... Ja, just det. Ja. Ska, vi, ska, vi, ska vi köra lite name-dropping här? Ja, Ja, det största namnet är väl, äh, Peter Nyberg och, och populär poesi. Det handlar om det största annat med att kultivera? Ja. Och sen är jag med på lite törn med majusken. Vi startar något som heter litteraturcentrum här om året och det är som en slags nätverksgrupp med Kultivera, äh, populär poesi, mitt lilla förlag och lite annat löst folk. Ja. Ja. Vad va, va, va är tanken då? Va, va, va, själva, vad är själva idén liksom? Ja, idén är att eh, vi vill få hit eh, som litteratur och vi vill sprida litteratur till eh, ja, ja. Och sen lite kul också att komma ut från kanske traditionella platser som... Ja, vi är ju givetvis på biblioteket också, men kul att komma ut lite på krogen och, och eh, lite andra ställen. Men du, är du själv förvånad? Jag är förvånad att det växer så fort, för som det tredje året vi hade det här <kör> för, Ja. Vi började, började i 2014 uh, så vi trodde lite liten skala men sen var populär på sig har ju så mycket kontakter så det som rullade på och sen, sen som 2015 blev det ju jättestort tyckte jag. Ja på ja. <laughs> länge. Ja. Så, och, så, och det som kanske blev nästan lite för mycket program 2015, bara för vi kunde. Ja, ja precis, ja. ja så då, då hade vi inte riktigt publiken Kanske 2015 Men i år så var det ju publik också Mycket tycker du var ju själv på Moas, då var det var ju närmast fullsatt Ja det var ju, det var ju fantastiskt roligt alltså. ja. och, liksom, och, och, och så tänkte jag så här, så, tänkte jag så här, Nu när jag börjar läsa, nu går de Tänkte jag, men det gjorde de inte heller Nej, så. Det var ju också, Och det var ju också på mikroförlagsmässan Som som vi körde för första gången förra året Ja. Och jag tyckte Jag har ju haft den idén som rätt många år Men jag har inte riktigt kommit till skott För jag tycker det finns rätt mycket egenutgivare Och som, som Sällskap och hembyggnadsren och andra som, som, är, som är svårt att nå ut i bruset. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Fantastiskt bra användning av ett bibliotek dessutom. Ja, och sen då kan ju alla de här egna titlarna och småförlagen och etcetera mötas och nätverka lite och ja. träffa och ja. vad, vad har kommit ut egentligen. Ja, det var jättetrevligt och det var framförallt väldigt skönt att stå under tak för det ösregnade där <skratt> <när man var skratt> ja. en stund där. Ja, det var det var, det tyckte jag var, var jättetrevligt. Men du själv då, du, <skratt> hinner du med liksom att konsumera eller är det bara ja, liksom, ja, jag, får, jag måste ju ha något lite senare efter här. Något som smälter allting här som får man så uppe i och arrangera och, och greja med så det funkar. Ja. Men det finns, ett, det finns ett internationellt utbyte också? som är Ja, det, är, det är. Grunden är ju då att det är ett, ett rittaturresidens på att kult, kultivera. Så de, har, de har som lägenheter, eller kultivera hylägenheter. Och sen så har de, jobbar de nere på kraftverket. Ja, Okej. Okay och i år var det fyra stycken författare det var Jonas Svensson från Malmö och sen var det Chris Crane från Wexford i Irland och sen var det eller Paul Crane från Wexford i Irland och sen Chris Ossar från Wales och Sine Erdogan eller Erdan tror jag heter, är från Turkiet och sen har de en koordinator som heter, eller Chirot, man kallat, som heter Dominic Williams som var med de sjätte gångerna i Tranos. Som ah, har styr, styr, styrt ah, upp ah, det här, som ah, har hjälpt oss också. Från Wales. Och det är ju lite, lite finans då från. Eller finansiering då från typ, Irländska och Walesiska universitet. Med de här. Ah, som har fått stipendier och sånt där. Och sen har vi ju lyckats få lite pengar från akademin, Svenska akademin. Ja, det såg jag. Och regionen och kommunen oh, och, och EU. Och får vi måste ju nämna Kolum. Och Kirinian som är, som är Tronåsbosad över 20 år. Han är ju en fena på och hittar lite finansiering och sånt där. Ja just det. Ja. Det är en, en, en, en riktig irländare det. Ja just det. Ja. Så han, han, är ju, han är ju egentligen den som startar med residens i, i Tronos. Ja just det. Och det är det ju konstresidens och det finns dansresidens. Och sen så blir det så korsningar med <coughs> olika discipliner emellanåt här. det ramlar in allt möjligt. Alla möjliga. Ja. Som är standarden någon vecka eller, eller fler. Och sen äh, gör de research och jobbar och skriver. Så det blir mycket. Får det mycket gjort verkar som. Ja verkligen. Och man tror att Tranås är som, ointressant för de flesta. Men de är väldigt nöjda. Ja. Det flesta är att någon är någon i som kanske tycker jag, ja det Men du det, det, det jag funderar på. Det jag funderar på så här. När, man, när det här nu liksom är, är gjort för den här gången. Hur, hur, tänk, hur tänker du nu då? Tänker du så här, Ah, aldrig mer? Eller? Eller, eller är ni redan igång med nästa uh, år? Eller? Ja vi är nu redan igång för att ah, okay. köra upp på nästa jaisan. Men ja. det är som i, i söndags var ju att ut. <laughs> ja eller hur? Ja, ja då, då var man rätt. Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Man får ju, ju heller inte glömma bort liksom att Tranås är ju inte Göteborg är inte. Nej, det är ju inte nej, nej, nej. Utan det. Är, det, är en, det är en liten det är en lite stad med begränsat intresse för mm. litteratur. Så. Men ändå så är det fantastiskt, eller hur? Ja. Alltså det, alltså skulle man liksom extrapolera såna här siffror så skulle mm. man behöva stora konserthus i större städer för att liksom ja, få det. samma ja. tryck, eller hur? Ja, och det var så kul att det kom så pass mycket publik i år. Vi hade ju, ju kött något som heter pilsner på sig också, ner på Bantai. Ja, just det. Vi hade ja. två stycken och det var ju mer eller mindre fullsatt på ja. båda dem. ja och så det, var, det var ju väldigt kul. Men det är ju, alltså poesi är en fantastisk konstform för den är så den är så, alltså den är den är jättelätt att konsumera och jättesvår att konsumera ja. på, på, på en och samma gång. En blandning. Ja. Eller hur, och, sen, och sen slänger man ihop det som lite olika sådana här på ett så är det ju så olika, olika slags stilar. På ja, ja, verkligen. Alltså. Så det kan ju vara någon som är jättesvår och någon som är som jättelätt. Och, ja. och, sen, och sen så, om man byter de inte håller på liksom för länge som man byter runt så blir, ja. så blir det lite, lite intressant för publiken också. Jag, ty, jag tyckte på något det blev en väldigt bra dynamik. ja. Och sen har ju haft han, Dominic Williams som är kanad på ja. um, MC eller vad sen, och var för, ja. för programmen också. Ja. Han är ju riktigt duktig. Ja, är så, han har en så fruktansvärt bra röst kvar ja, ja. Eller hur? Alltså, ja. En sån där en sån här, uh, voice to die for. Ja, ja, <laughs> du, jag måste bara fråga Magnus vad, vad ligger på ditt nattygsbord just nu? Där ligger uh, en, en biografi om Claes Rålamb som hade koppling till trån oh, <laughs> oh, Spännande sätteri. <spännande. laughs> ja, det står ju inte någonting om att han var i trån och sätteri i Sverige. Jag, jag hörde, hörde, läste någonstans att han ägde trån men han men typ hundra gårdar till. Okay. Och, så, och han var ambassadör i Istanbul på 1660-talet. Ja, <laughs> ah, men du, det låter jättespännande. Det låter ja, och, har, och eh, jag har nämnt det för en del turkiska författare vi har haft. Ah. Det var lite roligt. så. så. Ah. Så, men tyvärr har jag inte hittat någon, någon mer källa till Tranus-kopplingarna. <laughs> ja, <laughs> jag har li lite där. <laughs> fast det räcker gott och väl. Sen ja, var jag, jag, jag på med, med uh, Göran Strömtvist som var och läste i, i, från den äldre mannen från Domsö i Bohuslän. Ja, just det. Ja. Läste hans bicksamling också där. Ja, vad tror jag. Vad här vi tar, men du, Toy Toy, stort tack för en fantastisk arrangemang ja. till, ja. till er alla. Det är, det är man, att sätta Tranås på kartan det har ni verkligen lyckats med. Jag eh, och eh, jag ser redan fram emot nästa aktivitet. Ska du, ja, ni får hålla, hålla utkik efter... Eh, just här, kan jag kan göra reklam för Anthony Jones från Wales. Kom till Tranås igår och han kommer läsa tror jag den tjugotredje på Bantai. Okay. Om jag har rätt datum. Men du, om man känner såhär, men gud, det här vill jag liksom, jag vill ha lite koll här nu. Jag vill liksom hänga med. Finns det ja. någon Facebookgrupp eller något sånt där som uh, är bra? Liksom? Det, det finns både kultiverade, det finns Trondosat för Fringe som man kan gå in och titta uh, på. Ja, just det. Och att Trondosat som har något också där som ja. kollar runt lite då ja. Och sen även hemsidor finns ju alla där också med länkar och robotar. Och ni på biblioteket har ett stengar också. Frågar man på biblioteket så kan jag ja. hjälpa att hitta mig. Klockrent. Ja. Tack snälla Magnus för att ja, du fick regera jag. dig. Ja. Ha det bra. Skötande. Hej på ja, dig. Hej, hej, hej. Hey, hey, hey. Don't stop me! Don't stop me! stop me! Fällan. <skratt> Fällan. Så hörni Ni lyssnar på Fridagsfrällan Morgon tidig radio talkshow här på Hitsa 597,8 mm. Zoomen byggd med mig Jan Holmbom Och klockan tickar på med, eh, Fem över halv åtta nu eh, Hörni eh, Vi ska ta Vad spännande det här med Att att, eh, att, eh, att det går så bra för det här Att hon säger fringe, fridge Fringe, inte fridge Det är något annat det ja. Fridge. Idag är det fredag och det är ju min dag. Då jag får äta lite mer. Jag längtar verkligen. <laughs> Kylskåpet är kanske därför jag liksom... Ah, jag vet inte. Eh, så är det i varje fall. Men eh, eh, vi, ska, vi ska ta och eh, ta och prata med nästa gäst här alldeles strax. Eh, för det händer mer i litteraturens tecken här i regionen. Eh, men innan dess... Jag drack en kopp kaffe i det regnbåta gräset, flöten i ån, som ett guppande pärlband av frigolit, kräftor och höst i luften. Snart är alla bokstäver i alfabetet upptagna av galna män. P i Ryssland, E i Turkiet, T i USA, N i Kazakstan. Ji i Nordkorea. Nu kom hägen och landade ute på ön. Den säger, tiden är ingenting. Tiden är allt. Galenskapen är som en kräfta, en svulst. Men vad vet jag? Jag satt i det gräset med min kaffekopp. Från flera håll. Faktiskt bakom flötet. Så vad vet jag? All the, all the, all the Ja, du har hjälpt en viljens själ. Med Jan God morgon! Önskar HITS FM! Ja, ah, du lyssnar på fredags för alla morgontid i radio-talkshow här på HITS FM. 97,8 summen byggd med mig, Jan Hornbå. Och i, i, idag så har det gått lite i litteraturens tecken. Det var jättekul att prata med Minus Green från Tranos at the Fringe som berättar om eh, fantastiskt lyckat arrangemang här i Tranos. Men det, det pågår mer, förstår ni i regionen här i äh, litteraturens tecken. Så därför har jag ringt upp Johan Hagelsund. God morgon Johan. God morgon Janne. God morgon. jag äh, väckter inte, nej? Jo, alltid. Äh, <laughs> du småbarnsförälder. Försök inte. Nej, <laughs> jag var faktiskt upp innan. Ja, vad skönt. Hej Johan, som till dag till vardags finns som förlagschef, får man säga så, på Dibb förlag i Linköping. Åja, oh, förlagsdirektör är den där jag lyssnar till. <laughs> Ja, det är helt rätt. Det är helt rätt. Uh, ja, du. Ja, vi, vi måste börja Vi måste börja där. Jag såg det fantastiskt. Din, din, senaste, din senaste utgivning såg jag häromdagen. Just du det Sven -lyra. Kan du lite kort? Oh. Sven, det Lyra kommer igen har vi döpt den ja, boken till. Och det är alltså en bok om kulturprofilen Sven Lyra som var verksam i Linköping under 15 år fram till hans bortgång år 2000. Så nu har vi sammanställt en bok där ungefär ett dussin linköpingsprofiler har skrivit om sina minnen av, av Sven. Men du var alltså 16 år, är det så länge sedan alltså? mm. Tiden går ju fort, det är ju så. Men därför var det ju ännu bättre att vi kunde sammanställa den här boken och få den utgiven nu så att det inte dör i längre. Men du, du, vad heter det? Jag såg, jag, såg, jag såg både på fram- och baksidan av den här boken så var det liksom en purjolök. Ja, purjolöken var ju någonting som gick igen hos Sven Dyra, skulle man kunna säga. Han var ju på nästan alla kulturevenemang, inte bara i Linköping utan i regionen i stort. Och nästan alltid, när han tyckte att någonting var bra så belönade han den upphovsmannen med en purjolök. Så det var liksom hans signum lite grann och det tyckte vi att det var så kul. Så det ville vi givetvis ta fasta på i den här boken också. Ja, vad kul. Ja, det var spännande. Uh, och, jag, och jag vet att uh, den, den, uh, den lanseras uh, den, den sjuttonde, eller ja? Eller? Det stämmer precis. Det som är jättebra. Det sitter i Link i Linköping, ett uh, kulturevenemang. Då kommer folk ut på stan och upplever kultur som aldrig förr. Då tänkte vi att då passar vi på att släppa den här boken. Men det är ju inte bara det som händer. Jag vet ju att du till exempel Janne Hallombom ska ju vara med på någonting på Stadsbiblioteket den sjuttonde va? Jajamensan, för då är det ju så att där, där äh, presenteras höstens närodlade böcker. Ja, spännande. Ja, det, och vet, alltså, jag, ska jag läsa upp namn här så Gör det? Det, här, alltså det. det är så många författare som kommer att dyka den upp. Den har guldkorna jag förstått. Ja, verkligen. Andreas Odhage, Annika Agerbjörn, Karl henrik Svänstedt, Cecilia Persson, Kristin Maria Hölzer, Elna Lindbom, Gabriella Nilsson-Ringqvist, Göran Redin, Ingemar E.L. Göransson, Inge Kjellander, Jan Ritsén, Laila Karlsson, Lena Nordenjak, Lennart Rammer, Mikael Ljungberg, Ola Lundqvist, Sivert Sjöberg och Titte Knutsson. Vilken ah, ah. lista! Ah. Häftigt, häftigt! Så... Så det här, det här med ryktet om bokens död, det, det känns som... som det verkar vara lika överdrivet som Mark Twains död. <laughs> ja, eller hur va? Det är fantastiskt roligt. Alltså, och det, det som är så kul med en sån här då, det är ju hela litteraturens fält på något sätt som presenteras. Alltså, det är ju en sån bredd i det som ges Aha. ut också. Ja, det är en dynamik i, där, i den listan med namn, verkligen. Eller hur? Ja. Men det är ju det är kul. Och det här ska vi ska säga det också. Det här arrangeras tillsammans med, med Linköpens stadsbibliotek. Och det är föreningen mm. Östergötlands bokmässa som är en mm. förening. Ja, som ligger bakom. Mm. Men Östergötlands bokmässa som, som nu har fått tilltalsnamnet Tellus... Just det. Och det är lite, det är lite roligt i det här. Ja, det är det verkligen. För många så skulle det ju den kunna uh, inträffa just i dagarna här också. Men det är ju så att vi faktiskt har bytt datum i år. Vi har flyttat fram den till december. Ja, Tredje december, rättare sagt. En lördag? En lördag på Linköping det är också. Uh, det är mycket som händer för, för bibliotekararen där på stadsbiblioteket. Ja, ja, visst. Du, du får gäller det att hålla ordnat på lånekorten där då men Det blir jättespännande att se vad som äh, händer där den 3 december också Och det är, det är femårsjubileum Femårsjubileum, det blir storslaget ja. äh, Jättehäftigt program kan vi ju avslöja redan nu faktiskt ja, kan inte kan, Lite kan du väl avslöja, berätta Ja men alltså, det, det blir ju stora namn som tidigare och mm. kanske några fler stora namn än tidigare och så det är pass. faktiskt så att eh, om man är riktigt nyfiken så kommer det nog komma ut ett namn senare idag. Så det gäller att spetsa öronen, gå in på Facebook Facebooksidan, Östergötlands bokmässa eh, och hålla utkik så får man nog se en riktigt god bit senare idag. Menar du det, Idag det släpps alltså? Ja, ja, men ja. det är bara första. Det är bara första. Ah, det, oh, det sen kommer så här cliffhangers hela tiden. Cliff, cliffhangers, ah, det vi, vi bygger hela verksamheten på. <laughs> Sånt jobbar vi på. Men ja, du, ja, ja, ja. Men du eh, utställare då? Utställare är det ju också många fler än tidigare. Vi växlar ju upp på alla håll och kanter helt ah. enkelt. Tidigare har det varit runt 50 utställare, vilket jag har varit fantastiskt. Abba, det, det också ja, Men nu så ska vi upp till stycken. Okej. Okay. Ja, det är nästan. Ja, alltså en Stockholm säga att vi dubblar. Ja. <laughs> exakt. Ja. Ja, vad kul. Men, men, men nu, nu blir jag lite fundersam för att, alltså, när det var femte utställare så har det ju varit gärdrångt på biblioteket och nu säger du 80. Ja, det, vi har ju tagit in Jola Bero som konsult Så att vi, vi löser det där Jola ja, Bero och Monsterflyt Nej men det är ju faktiskt så att eh, Biblioteket kommer ju göra en helt Exklusiv och unik eh, Inredning Bara för vår skull Så att den som eh, vet var skönlitteraturen Står på Linköpings stadsbibliotek Kommer gå vilse den här dagen För, för de hyllorna kommer helt enkelt att flyttas Och utrymmas och skapa ett mästtorg som kommer vara enbart för våra utställare. Ja vad kul. Men då är det entré då eller? Det är faktiskt inte det. Det är helt gratis ändå. Och det kommer vara helt gratis på de här föreläsningarna också. Så att för den som är det minsta intresserad av någonting som har med berättande att göra. Så, så går det verkligen inte att missa Nej. den här dagen. Ja, jag, vet, jag vet vem det är som inte är huvudpersonen. Ja berätta. Ja det är inte Mark Levengood. Nej han var ju förra året Vi hade gärna haft honom igen för ja. Han var ju jätteuppskattad Och det var ju många som ville se Mark Som inte fick se honom Men vi kände ändå att nej men vi tar någon annan i år Så kanske Mark kan komma senare ja, just det. Och då blir det för i år blir det så här I år kommer alla kunna se honom Alltså med, med Alltså det, det är inte så att man behöver köpa biljetter eller, eller det här. Men, nej, så att Alla det, men kommer däremot, kunna se honom Men däremot ja. vara ute i god tid eller hur? Det är ju otroligt viktigt men du, 3 december, det låter ju jättesmart just för julhanden Ja, det är faktiskt lite så vi har resonerat. Vi, vi, man ser ju en trend i bokbranschen idag att många köper ju böcker inte för att läsa själva alla gånger men för att ge bort boken är ju fortfarande kanske den absolut bästa presenten man kan ge. Och eftersom många ger presenter just runt jul så tänkte vi att vi, vi passar på att lägga oss i början av julhandeln så kan de flesta få sina julklappar. Ja, det är. Det. Uh, avklarade redan där. Det är, dödsmart. Det är du eller mm. jag som knästar? Nu knästar lite här. Ja, det är båda två kanske. Ja, <laughs> det det. Men du, du ska, vi, ska vi rekapitulera då? Ja. Eh, den tredje... Den tredje december. december. Så, det, så det är gott om tid kvar. Och det är en lördag, eller hur? Ja, men det är lika bra att ringa in i kalendern redan nu. Eller hur? Men redan nu så kan man då ringa in den... Vad blir det då? 17, 17. det är nästa ja, det lördag. Ja. Just det, Vi, imorgon är det lördag men inte då utan veckan. Ja just det, och då är det, och då är det eh, stort släpp, höstens närodlade böcker. En massa författare kommer ha korta, korta, korta där de presenterar det de, de släpper. Just det, just det. Och så lite möjlighet till att mingla och kanske lite bra bokpriser och sådär. Och det är också på Stadsbiblioteket och det börjar klockan, så ska jag sitta här, 12 va? just, det. Mm. Ja, just det. klockan 12 lördag den 17 september står det på pappret jag har här Just det Ja ah, men vad spännande Är det något mer då Johan? Alltså det vill jag ju inte förvirra alla lyssnare Eller uh, trycka in för mycket information på en gång Men det är ju faktiskt ännu mer som händer För veckan efter City Artlink, alltså den 24 september Så kommer vi ha på plats både i Linköping och Norrköping I Linköping är det ett evenemang som heter Lär känna ditt innersta Okay. Där man kan ana lite det på slutet. Man ska alltså lära känna Aha, sin innerstad. innerstad. Jag förstår. Ah. just det, Så det är någon, någon fyndig copyrightare ah. som kommer kommit på det där. Ah. Och då kommer vi stå på Lilla torget, eller Gyllentorget som en del känner det som. Ah, just det. Och dela ut information och, och prata med besökare och berätta givetvis. Berättande är det tema som går igen för oss. Ja. Och så kommer vi finnas parallellt på kulturnatten i Norrköping på okay. Norrköpings stadsbibliotek där vi gör samma sak ah, inte okay. samma personer kommer inte att vara på båda platserna ah. samtidigt utan ah. vi försöker dela upp oss lite där. teleporteringen ligger inte i liksom gången ah, nej det, det ligger inte i någon berättande fält ah. Men Norrköping är också en väldigt spännande litteraturstad Det måste man säga Ja det tycker jag ja. Det finns mycket spännande som händer där Men gud men, men för att hålla reda på allt det här då Så då får man helt enkelt vad heter det, Antingen gå in på Östergötlandsbokmassa.se Just det Bort på alltså eller, eller, eller gilla Östergötlands bokmässa på Det är nästan det enklaste På Facebook eller hur? Nu för tiden ja, ja. Facebook Du håller Facebook mm, Och. Alla har väl Facebook du, var spännande. Och så får vi kolla redan idag då, vad som, vad, om, om, om det nu släpps ett namn till bokmässan idag. Så. Just precis. Håll ögonen öppna och bästa öronen. Spännande. Du, gör, innan vi slutar, Johan, vad har du på nattdagsbordet? På nattdagsbordet så har jag nog alldeles för många böcker. Okay. Äh, är väl en rimlig sammanfattning av situationen. Jag tror det ligger fyra, fem böcker där som jag håller på att läsa samtidigt. Hur gör Men inga manus i varje fall. De har du inte på... Nej, de lägger jag på kontoret. Ja, det gör du rätt i. Du, Johan, ha en riktigt bra dag, en skön helg. Så hörs vi. Ja, men tack. Detsamma, Janne. Ja. Ha det gott. Ha det bra. Hej då. Hej. Så ska vi se Nu trodde jag att jag skulle fått lite musik ut i lurarna men jag hör ingenting. Jag hör i alla fall ingenting. Vi ska höra. Det är bara jag som hörs nu. Ah, det är teknik, teknik, teknik. Den spelar för fullt men den hörs inte. Har jag kommit åt någon knapp nu igen? Jag blir ju så trött på mig själv. Så. Ha, hörni, då gör vi så här istället. Vi kör en jingle och sen kör vi lite Andreas Weisse. Hur ger de mig? Hits FM 97.8. You're begging for more just let my head rest for a while Cause we've done this before these feelings never die inside you Let my soul rest for some time Cause you knock on my door Jag är Jan Holmberg. God morgon. Önskar HITS FM. <skratt> HITS FM. Jaha, hör ni vänner. Det här är fredagsfrallan för Allan på HITS FM. 97,8 som en bygg med mig, Jan Homborg. Ah, yes. Nu är jag snart nästan klar med säsongspremiären. Det har gått ganska hyfsat. Man är ju lite ringrostig vad gäller tekniken och sådär. Man, man, man blir ju inte yngre, man blir ju oyngre som man säger. Det var någon som sa liksom 50 plus, tala om för mig vad plussen innebär. <laughs> ja, det, ja, det finns en massa plus här i livet. Hörrni, tack för att ni har lyssnat den här timmen. Och, och Eh, vi, vi hörs nästa fredag men fram tills dess ha nu en riktigt riktigt skön helg det verkar ju dessutom som att det här är verkligen helgen då vi kan njuta av det sista av sommaren och det är ju perfekt för vi har ju alla ett sätt att ta oss an både det ena och det andra sköt om er så hörs vi, ha det bra, hej Med Jan God morgon! Önskar HITS FM! HITS FM! 80 och 90-tal! Blandat med nya HITS! Bara på HITS FM!